ne raje prosto, da ćemo. Kad mi i osnovnicu dobađerali to, a izvani su me razili, kroz oružje to što su razili, prenosite, prenosite amunale na shruz, da su oni koji su da su pravo prora se mi poredila, mi šta su razili, mi pravo su da mi su pravo se mi da ti imi su šta, stjesim stavim na pa je Allah njudešan u 860 i etnih drugi kaktivitaj je to prokve ovo. Tako i jona ime. Ako muremo proču i povedzva, ako muremo vega inaš su omladino, kako to ide kakša hendam, i nemogemo ne požoravale, Allah njudešanu učen točiti inaša i njudeva tenta i seti na taj je to prokve. Mi kao putravi jo ati lištu, da ti imete ga moditi da ti. Ali menzi va ni do za za za yenki taywa ni musmane anema mdrigi inkwa poman ktoyu kutabuye tofa kutabuye ni kutabuye chao chao ni nakoga Oni koji danas preko te muslimane vidimo da ono što je naređeno u domani, dobro, vidi ga kao zvod, a ono što je zvod, vidi ga kao dobro. Pa da ređu sada oteće dobro. A govore da hoće dobro muslimanima, govore da hoće dobro muslimanima, zamislite otak koji zna i zna da njegova še i njegov zi ne ide pravi put, jer ga pun vodi ka vjerendamu, a, a misli da radi dobro i bili pokavili da razli dobro i daje svojne stinu ošenice, zadešanu, ome, ume, propita, neđija, i zna, da svoje ošeri sve što će mu pokaziti. Allah za dešanu je ovome uvijek upropitao na ređima i dobro i oni koji su slavine bi se pokravili. Nije samo zbog toga, nije tek tako, nego da bi imali jedno drugo usto u koje kada jedan potiši je drugi će ga potrebiti. A tani to se a svi to kada doši. Može samo da se deti da oni, svojicu, svojicu. Znači, otrvo je situacija. Mi vidimo vana o mladinu koja je daleko vjeri, koja živi i otrva sa daleko vjeri, ne otiča nikakvu potremu, zavijamo. Međutim, kada pođe je teška situacija, kada pođe raz, nima nikoga ko nekao še može pomoci. A sada imamo teta, raz stao, nema više granata, nema ginjenja, nema krvi, vidimo ljude, pomoći opremu od je bilo pomoć da vam pomozi Nema nikoga znači da tada nije povjerovno. I vidim onda bi nam pomoć danas okras, da veliko I sve je njima parola, njima parola je se zadovoljiti samo svoju želu. Nisam drugo. Ja sam slova da da radim što bašu. Nemođer me niko dobrani da ja održišam da ostajim ovdje jednu, jedna pred, da zališim od nivočiju. Nemođer mi to niko dobrani. Ček, nekako da da nema su da ne voliš da, da, ne da ne nego ne vjeruješ da su probali nego baš mora i baš može da vidi po dobro kao njega kao njega da ti može ali kad nekad neka kad kupi da miluje ti hoće nije tu da niti tu da kad hoće da žije kako hoće onda nema da žije ni po dobro vidi a kad je ti hoće da žije onda svego i ćorke ne dok ovi su korijitni i vjerniji ne sprave na najboljišće srtu društvo. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne dođe ono se nikakvu srtu kakvog, niti vjeliteljima, niti društvu, niti rusklo ot nijede, nego se zavrti možemo odnjići šta, imati i tomo dobro. Dok se kod ljudi obrnula slika, onih koji se dvije vjere i koji joj se na ljudima, oni su nedormalni su poluđeni. Ima se primjer, ima se da odkad ima, ima diete, koje je prijera, a jude možna utorco razga tijelo možna se, možna se, možna se, možna se tu, možna se neko ga ilupio nekako ništa ni je večo diete mu se varasno ovedi, pošto da smušen, pošto da pošto vas radi, šte je to i normalno ločega, ločega su su pođi jojake prema ovaj predini loko da sođe varaju in prema koji je, koji je imono, koji je stav slubo i stani neštoju, stani se da zafru uavedići pokaj na uvimati dobra i da se noći niniš. Dok sega svojega su su video da je to uprope in je to uprope aško, do muslima su te zara ne uđima in vrita sa. I o tato su unu da upropa na ulištena. I muslimani da tato vam noće je pot, tudi je da tato ima nika da zelestróniga, da zidni vedao, da je barna da ne sušaš rastene, da nosi šešt dni žuša, to je da se spiduje za razgajat. Dok čovjek je normal, koji je normalan, koji nikome ne čini zba, koji te vrlo malo ponaša prema svojim bolškama, prema svojim prijateljima, prema urgojima, na ušlovama, na universitetima, na, na, na, na polcu, takav čovjek je najnormalan. Šta je ovo, kada se deti, da ukazujem naš, se deti, ti, ti želje koji da trudne, da trudne vangražno, niko niš možete da nemše je te prašina. Međutim, pojelari dječovje koji kandila tijel kakva kamanda, kažem šta je ovo, šta je ko su Agrapima ko okrenuli, su nama ova, ova vjera nije noša Agrapima, neko je noša nama, samo što su tu nije bili značkali, da bavali smo svoju vjeru. Ova vjera nije ova vjera nije ova vjera tamo, tamo nije Agrapi, niti gremamo, što je došlo da nam pođavili, meni i tebi koji ćemo svoj napraviti da vi ćemo pitan, nećemo da malo ti, koji ćemo daći odgovoriti za sebe, za svoju mjestu, za svoje esence, za svoju braću, za svoje koci, za svoje oprade. Što su mi ti koji smo odgovoriti. Premazone, nemojmo da da se ono što dovore drugi o islamu, ne potedajmo islam u praksi, i da je islam coso da isa male bono di oggi come da isa male bono di lui Marco lista sto stoico finale di fonditi svegli rotici che i forza i prosci crei uno 35% vedete sodina il va bello che io sto a fare di cose di che chiamiamo bonus gli miei colleghi si è costali valore da tanto gli ene principi tutto so oggi un sacco almeno sjetane ruke, to je staro, to je za ostalo, to je nekrovađo, to je grubo, ali hajmo uporediti jednu Ameriku u kojoj se čovjek koju kraje, zato je tri i godine, je tri i ja se da ti dođe kuset, i čovjek u sami svaraju u kojoj se osjeće ruka, isto pažete imate da viditeći krupe, to je mi na jednu sjetane ruke. Hajmo uporediti jednu si koje nema, hajmo uporediti jednu saubiju i jednu državu. Pojetit ćemo sa čarskim državom, sa neukogom čarskim državom. Pa ćemo vidjeti, vidjet ćemo, znači da se ne što pojetiti. Od koga je do muslimana, od koga je do muslimana. Ne, to je velotni, zbog toga što vjeruju ni praća, ni puza, ni ideje, ni znaju za što žive, samo ako ostaka, provode se i oči da zadovolite svoje pravke. Ne možete da vas ne leku njimove, njimove, njimove informacije, Kao svoj kažu, ovi su okrećelji, ovi su se na uvrataju u ovaj sistem života, nemojte hodno me važati, agajte po istini koja je toko da laja i koja će ostati vjetka da su mjegane. I ta istina, znači, važi za toko uvijene i njesini dalje koji su sprovodili u svakom i ako se budu držali, sigurno će važati među njima uvijek, spokoj i sigurno će njim život imati svih klas. On ima važa da učini iskrenim, iskrenim muznamanima i onima koji, koji znaju svoju delu i onima koji neće svoj život protrašiti veđate, nego znaju koji će znati da imaju svoj stin i koji će umriti sa šeharetom, koji će umriti sa rada i rada i rada i rada. koji je vječan, koji nema kraja i koji ga Allah sada šalo koji ga se budu bojati i onima koji budu izvršalo vrlo što naredio. I na pravi vraću, skrijemo vam na jednu stvar, sami stujući sebi i var, a poi je opakna i koja je absolutno na ovo a to je svjetsko hrujenstvo, hudbalo. Znači, prvamo da budemo svjetni da je jedna od metoda koju židovi, židovi, znači hoćemo odredu muslimani, i da ih objevezete vijeme jeste i TV, e a pogotovo, znači futba, futba ali futba u Božanstvo, futba ali je knjeda Međutim, vidimo nešto slišno od kod muslimana, nešto vidimo od Znači da, da svoje vrijeme, čak svoj život podrede, podrede trenirajući, vjezgovići na kraju šta, kada u došao vladu, rečimo ova, pošto se učimo tijelo da svoj život potriši praklo, malo postačeš, bitimo ljude kamo godinu doveriti i imam eno tim pute. Znači, je to imam da ne kupimo vrijeme u, u, u gledanju, u gledanju utakvika, nego da propusamo da ovo vijeme, pojedaba uthought Here's a thinking process to arrive at the desired transcription: 1. **Analyze the Request:** The user wants me to transcribe a segment se se se of audio (which is implied, as no audio is provided, but I must assume the text provided is the source material) into Bosnian text. 2. **Apply Formatting Rules:** Only output the transcription. No newlines. Numbers must be digits (e.g., 1.7, 3). 3. **Review the Input Text (The provided text is already the transcription, so I need to ensure it meets the formatting rules):** u polku odnosi muzljimane vremena. Ne možemo reći da je to haram. Međutim, vozi na ranu, vozi gubljeno vremena, vozi ono nešto, oči ga nimamo nikakve koristi. Mi nemamo oči ga nikakve koristi. Pogledajte, tamo jedan Francije je koliko korska. Francije je redno grijate koliko daliju. So 35 miliona, redno grijate su daliju 25 miliona maraka. Zanimljite, za 35 miliona maraka možete da su živi jedna pišava kodinu rana. Je la patria, lila o ga, stari standard. Amali delogi gas nemmeno toke padre Ginoi, do comunali usavamo, podudar moriru. Da da ci no dovesti i da sto pasta, no dal, come che Amali sta, oni dali mi vesti per fare avere un coso mamma, io non capirlo. Ne va da credo dopo da informare mi ore che da neva, avanti certe quali sti, viene che donne di mioo Čak kako se razlo o našim ljubima, od posljednog me da iga, mi od znao nemamo nikakve korici. Znači mi nemamo, nemamo neke korici što ne daju govor, ne daju govor, neko imamo korici ono da, što uradimo. Da uradimo, nismo da, da tunjamo, kako da nijesimo, da to mure radi Allah ima što mori. Ako odjemo i uzjećimo trva, redi toga da drugi je razvoj zbori, inša, ima što smo načer. Ako odjemo da svek nevo znanje, isto tako ćemo imati načer, kore Allah je zašao. Mojima vladas na šanu da nas uputi na pravi put, na učiti i da nas učini od onih koji će svoje dijelo provoditi koristno i koji će iskoristiti ovaj svoj život i da ne budemo koji će karantala bude upitao kako smo svoj život, da ne znamo od šta što smo željeli i kako smo, kako smo umreli. Mojima vladas na šanu da uputi muslimane, da, da čakne, da, da islam pravi put i na nas svi na tom pravom put. اقول قولي هذا وترك الله الذي لا تسترونه اقول والله تعالى موطلاحا لكتم